Але я дещо відхилилася від головного. Під сліди невинності рекомендую хороше сухе вино і просто зітхання. Але не тривалі. Ну, хоча як вийде. Тут рецепт менш точний, ніж для наступної страви. Воно зрозуміло. Коли усе єство напружене, як тятива в руках лучника – що бере участь в Олімпійських іграх. Слід дотримуватись не лише системи кулінарних натяків, але й стежити за точністю рецептури. Хоча у подальшому вам не доведеться хапатися за домашні терези, щоб приготувати іще щось смачненьке. Запевняю, страви, приготовлені не на вагу, а на око, все одно, що вибрані нами люди без довідки від психіатра, без посвідчення особи, банківського рахунку і таке інше, а тільки за покликом серця. Так само, як радість наших сліпих сердець визначають не документи, так само смак страв визначають далеко не кухонні ваги. Довіряйте своєму оку, язику і природному смаку, ви побачите, це приємніше, ніж бухгалтерське вирахування калорій і зважування грамів. Отже, ви ще раз хочете сказати йому про наповнене любов'ю своє серце. Повірте, немає нічого простішого, аніж страва. Серце як ружа. Для недуже тямовитих – трояндове серце або ж серце, як чайна ружа. На вибір. Заздалегідь підготуйте шмат свинини. Бажано під черевину чи ошейок. Розріжте м'ясо таким чином, щоб вийшов круглий чи квадратний шматок, як лист розкачаного тіста. М'ясо трохи відбите дерев'яним молотком, тільки не бийте так, як мій ростіцький сусід свою жінку, щоб і слідів не лишилося. Відбивайте легенько. І по м'ясою, а не по пальцях. Покладіть жирним доверху. Поперчіть, посоліть. Можете посипати спеціями для грилю. А тоді вибирайте серце як ружа чи серце як чайна ружа. Зробіть і таке і інше. Клопоту небагато за те, скільки приємності. Отже, трояндове серце. Беріть сиру морку, стружіть гострим ножиком так само тонко, як тонко співає в ці хвилини ваше розбурхане серце. Змішайте стружкою з подрібненою петрушкою, лавровим листком і сіллю, і викладайте на м'ясо. Згорніть тугим рулетом. Обв'яжіть міцною ниткою. Але не шкодуйте ниток, як не шкодуєте ніколи нічого іншого для коханої людини. Навіть якщо до завтра ви залишитеся без жодної нитки, сподіваюся, вам до ранку колготи зашивати не доведеться. Сповитий, як немовля, м'ясний рулет кладіть у духовку швом донизу. Якщо не обгортатимете його фольгою, м'ясо матиме червонястий вигляд і хрумкий смак. А у фользі воно буде більш ніжне, вибирайте як хочете. Час від часу поливайте його водою чи юшкою з дека. У час прощання, мій коханий, візьми троянду ружу, співатиме кухонний брехунець. А ви приінакшуйте прощання на стрічання, бо нащо воно вам прощання? Наспівуйте і робіть, робіть, моя голубко, і ще одне рукотворне диво чайну ружу. А візьміть такий же невеликий шмат м'яса засмажте яєшню, але послухайте яку. Розколотіть чотири, п'ять чи скільки, не жаль, домашніх жовтків. Посоліть.